Nedavno je u klubu mladih metamedija održana radionica volonterstva i menadžment volontera. Kome je ona bila namjenjena? Radionica je bila namijenjena pojedincima koji već volontiraju, ali i onima koji bi htjeli e, volontirati, ali isto tako i svim ustanovema, organizacijama, civilnog društva te ostalim neprofitnim organizacijama koje rade s volonterima, kojima bi to bilo korisno. Hjeli smo na taj način u sudionicima prenijeti neke sposobnosti, vještine, znanja kako bi i na taj način promovirati općenito volonterski rad koji donosi više struku dobit kako za pojedinca koji volontira, a tako i za cijelu zajednicu. Koje teme su obrađene na radionicama? Počelo se općenito razgovarati o volonterstvu, koje su je volontera u društvu, pričalo se o europskom, o europskoj povelji o volonterstvu. Zašto uopće volontirati i uključiti se u tako nešto da bi se kasnije ipak prešlo na, na рисовать процентно. Да. Да, вы секазний прошлый вышел новый идею, как организировать волонтерську ра. Да. А я оставила так jer sam hila da je namijenjeno bilo više ovima, a ono, opet kad razmislim, ono više bilo volontera ko volontera, a je zdaj, onih koji da, se bave volontera. <hums> Koje teme su obrađene na radionicama? Počelo se općenito razgovarati s temama općenito o volonterstvu, koja je uopće uloga volontera u društvu i zašto volontirati, uključiti se u tako nešto. Da bi se kasnije prešlo više na teme koje se tiču organizacije volonterskog rada, znači zašto je organizacijama važno podržavati i uključivati volontere, zašto se žele organizacije imati volontere, kakva je korist od toga, koje su prepreke mostovi u tome. Osim toga, razgovarali smo o volonterskom pravilniku, analizirali smo zakon o volonterima, znači vidjeli smo koja su njihova prava, Ko je, kako bi radno mjesto trebalo biti uh, za volontera šta bi se njemu trebalo ponuditi. Znači, ne samo da ga se uključi i onda nakon toga pusti samo da, da nek se snalazi, nego ipak treba uh, voditi te volontere. Dobro. To ja